الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه الاتقياء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما مسجدن على التقوى من اول يوم من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي عليه الصلاه والسلام دور احوال ختم شیو او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت واقع او د نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه تا تقریبا رسیدل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت کم سفر چ شروع شوو نو ده دی روانگه اطلاو خبر مدینی والا ترسیده رو چی نبی علیه صلی اللہ و سلام را ده. نو ده مدینی خلق مسلمانان ایو ده نبی علیه صلی اللہ و سلام دیدار ده شوق په بنیاد او د استقبال لپاره به روزانه وی سحر د خار نه به راو تل کمه چې مدینه لاروه انت براجه مکیدل او تقریبا ما صفین بورې به انتظار چې نبی له سلام با راورې زکه د دی دور پشان درا بیتو وغيرها سے تنظیم پنو او تاسې یقیني پته مله کې راځي چې کوم کم تاریخ ورارزه. خو نبی عليه الصلاه والسلام او اب بکر صدیق رضی الله عنه روان شي یو دیتا. پس زریے سره اطلاع ملو شوړه. سمو مهاجر صحابه چې د نبی عليه السلام نه او انصاری د مدینه نماز وخینو پورې د کټه م پورې ودې په انتظارو کی نبی دے سلام بارا نغین ودي واپس پلو کورون تلاڑ حسی معمول ی اورس دی پتینی تراوتی او چې کلا اغه وخت پورا شویل زکدا سی ماسخین دولس جواب جټیم دا عرب کې ډیره سخت ګرمي زکا دا عرب په خته استوادی نو پدی باندې نور تاټه کې ګرمي و باندې روسته ټیم کې گرم شي دی غرمه کې گرم شي اګرمی سختې نو دغه ټیمه بوري دی ولار دی حسي معمول انتظار کوي او چې نبی عليه السلام تر دغه وخت پورې را نغې نو دی واپس دچې کړه واپس شو پدې کې یو يهودي اګه یو आवाज نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې لری نو نو دغه مسلمانانو ته आवाज یا خدا يهودي هم د نبی علیہ السلام د انتظار د بار بار راوته ره زکیم قتل چر سنگسته یا چرته ذکر په چت باندې لري او یا وی چرته په اوچتا ډ ټېلا باندې پوچځي باندې ډ رکه باندې ولاله نبی عليه السلام چې کلا دیدلې نړۍ نشي راځو شو س علاماتو نشانو نا به جنډري نوبې اختیار چغوالا یا بنی خيلا هازا جدکم اللذی تنتزیرونه ای دا بنو ای بنو قیلی ای یعنی بچو ذری انصارو دنیانو قیلوه نو دیتا بے بنو قیلوه یعنی ای بچو ستاسو اغبخت راورا سید چتاسو انتظار کاؤ بخ نبی علیہ السلام یاد بس چې مسلمانانو داو اوري نو بس را منډه د نبی علیہ السلام استقبال پمنډو منډو بهر بیا را لا او وي کلی کریکی پدې خار کې د تکبیر आवाजونه پورته شي مخ خوشاله نه برحال نبی علیہ السلام اول قبا تراغله دا د مدینې د دنن کې دو په وخت اولنې آبادی ده سلیبا په زمانه کې اول مدینې تن اول په پدې آبادې وراله کې مکه د دننه بجنی اوسم وو چې کم خرج حج عمرې لري او مدینې منوره ته زی نو اوسم دا چې د اول په پدې قبا ورته لري چې شنور امر الله لري خودغه اولاد اکثره دغه شنو منورو دا قبا او دا محله و باجی وی علاقہ ته اصل کې د عامر بن عوف خاندان ملکیه قبيله د عامر بن عوف د د مدینه نه دا څه تقریبا نیو دری میل فاصله کې یعنی چې مخکې دری میل لاړ شینو بیا مدینه شهر شوه شو کو اوس هم د مدینه شهر دی خدای غ زمانه مطابق اول ابادی وا دنه و بیا د مدینه شهر را لکه مثلا د پشاور شهر ته سړې د تګي طرف نه نو شهر طرف نه راځي نو د پېخبر شهر ول نه شروع کی بلکې اول ابادی دې خار تقریبا دا دا سور د وې کمو اډاو دا شغل پور و غیره دا شي پشاور دغه ځای نه شروع شو کی نو دقه سي دا قبا چې کم خاناندان د غلط آباد دی دا عمر بن نو دا د غلطه خاناندانونو نابزو او غیتا عمر بن عوف په لیکې ده بلکې په دې کې ممتاز خاندان چې دی نو عمر بن عوف خو هرحال دا د مدینه نه بهر اوله آبادی ده, ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله صحابه کرام استقبال لوروتل نو د نبی علیہ السلام نه غیر چا پیروش دعا سلام وشو نبی علیہ السلام هم ډېر آرام او سکون سره راغل ځکه چې دا مو مصیبتونو را خلاص سفر هم په خیر وشو لا راکی ګرفتاری هم نشو او د غرض یقینا ډېر لوی د خوشاله روزوا دا انصار مشران کشران معشومان ټول راوته زنانا وی د کور په چتون ولاره و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دیدار غبر او د مدینه یقینا یو ډیر لوی تاریخي وصف چې پیغمبر رضی الله عنه د نه باه او د تاریخي وڅرته د خوشاله دیوچنا برابر ابن عازب رضی الله تعالی او وی د مدینه والاو مدینه والو موئی ما مدینه والا بو یو شی تو مر نبی دی سمر چې د نبی علیہ الصلاتو پر پراته لو ما خوشاله دي دی ته خوشالي مدینه والا چاته نه و دي د چې د نبی علیہ الصلاتو پر پراته لو مرحال نبی علیہ الصلاتو والسلام دقه یعنی بنو عمر ابن عوف تا چه رسید ندد پیرواز یا اٹ ربیو لول دیو یا بار ربیو او دا نبو سوارلسم کال سوارلسم کالو شو دا نبی علیہ السلام دریا لسم کالو او مکاکی دیر کڑی دیو سوارلسم که رو تا او دای سوی ساب سره الرحق المختوم والا لکلی چه دا تیس ستمبر چه سو بائیس ایسوی وان تیس ستمبر با او چه سو بائیس ایسوی وان السلام چه او یعنی بنی عمر ابن عوف ترو رسید نو بیا دا یوانو د دیناس اکا محلی لقیتا چور رسید نو دا خلقو آقا وقت سادگی وان در اصل زمووند دې بيټکو نو جوړو تاسې تنظیم نو نو بهر خلک ملایېدل نه د یونی دلانه نه سرو نه لای نه سدایي معمول کجوره ونه نبی عليه السلام ناس ته صحابه کرام راضي ملایي کی وسره مسلمانان حکم خلکو چمخ کی نبی عليه الصلاه و السلام نه لیډله لکه انصار د مدینه خلک اغبیتہ قبل خو چند تعداد کې قسم دلته ټوله مدینه خناوته او بیا هغه موده کې بیا د حجرت دوران کې مهاجر صحابه را له دوی دوران کې نور خلک مسلمانان شیل نو چې چانه دی لیدل نه چیرې ازینا هغه ګومان په ابو بکر صدیق کو جوړیدا پیغمبره اونې دلانه جوړه نست سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دوکا لکشرو و لیکن داوه چه آغا وجود کې و پا دی ادوکی که دا کم زوره نبی علیه السلام لږ مضبوط کاره دا په نظر نو د دی خلق دا خیالو و دا, خیال و دا, دا مشر ده دا نو داوه آغا پیغمبری نو دا خلق و دا خیالو چې چه دی سر ملاو شو نو خیال داو جوڑه دا پیغمبر دا ده پا دی دا آغا وانی چې چه داسې لن دا نو بکر سیدیق پاسه او بن نبی له سلام خپل صادروينه و غنه خلکو په چلن کې پیغمبر خدا بل نبی عليه الصلاه والسلام نو مګري په باندې پويش بارحال نبي عليه الصلاه والسلام ناس کو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولا او خلک راتل ملاوی دل دتغي اوليني ملاقات نبا د خما خدي له با ديره دا آرام زه ور کولو د يو صحابي کو دتخما خ دغه چې دغه خپل آبادی کور نشته نور مهاجران چې راغلي هغه د صحابه کرامو سره د انصارو سره دیرو څه فزې د دې بنو امر ابن عوف سردار دې کلثوم بنه حدم رضی الله تعالی د دې قبيله او د دې خاندان خپل سردار د دې کور کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام درشو سرداروں کا سبا کور کے زے ورک تبو من کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اویدہ دے کور تبے بیتل اوزاب وے اوزاب اگا چھ توی چھ بیوا او وجتاوا چکم زوانان برات سحابے کرام کنا ہجرت بیوک نا زوانان بدد پد دیر کی جرہ کسانا نو زکر دا کور ته بیت العلزاو دا جرہ وزائید مطلب سردار دے اجرم اجرد پاکی پراتی نو نبی علیہ السلام ہم ام دے صحابی سرا ایسار او کم صحابہ کرام چی و دنو والو ناغبیانور صحابہ کرام و انصارو کرا دی رو او بکر صدیق رضی اللہ و تعالیٰ نو خبیب بن اصحاب رضی اللہ و تعالیٰ نو کرا دی او سو کوی چې د خارجه ابن زید کرا دی رسوله ابو الصحابې الانصاری رضی الله تعالی نبی علی السلام دلته د قباء علاقې او بنو عامر ابن عوف کې یو سلو روزې تیر کړ د پیر پروسره مسخین راغسه نو د پیر دا باقی روز او شپه نو ورپسې بیا منگل بوث جو میرا آیا پورے دریر وزی پیر اکڑی ونی مورس پکی دا پیر شوانو کسا لورو اے وکا دریر وی نبی علیہ السلام دلتا پدی تریقہ باندے ودا سور وزی دینا پس بیا مدینہ شہر تتلے دے خو دلتا نبی علیہ چې چکلا د مدینہ کدی قبع او بنی عامر ابن عوف کی کلا پاترے ندنت س کارون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی د ټولن له لومبه کاری جمعه جوړ کړه اول دا نبی علیہ السلام طریقته چې رسین او رسیدو سره جمعه جوړ دلتم قبا اول مسجد او بیا چې مدینه شهر کڼوته نو اول مسجد ځکه مسلمان بغیر د جمعت نه جن نشته وړی اسلامی معاشره کې وا مسجد خامخې مسلمان او مسجد اسلامی معاشره او جماعت لا لازم ول ژوندۍ او ورسره ځکه د مسلمانانو یو دینی مرکز په کار نه بغیر د بی دینی ژوند کې د نشي بغیر د جماعت نه راتلنی نشي تاسو اوس یو ګورای چې د اسلامی معاشره او مسلمانانو د د معشه د جممات لري کې نو آیا بل دا چېشته چې د اومت محله علاق دا خلک راغون شو د ی بل د حالخواال خبرڅه چې د میینې محبت د اتفاق اتحاد د یبل د خیر ګړی او تپوس په جممات کې کی کلی چې داسې بل دی نو نو د سات سلام د ټولونه اول ممسجد بلته جوړ قوبا م چې ورته وي. او دا, دا, دا, دا, دا, دا د نوبیله نو اسلام او ل د نبوت م بعد چې جوړ ځکه مکې خو جممات نه جوړمات مخې نه جوړو ح البته د داې رقم د صاحابي کور چې او نه مجد نه او درګو نو مدرسې مخکې جوړې ک خو جممات لومبی ده ماتته چې جوړ شو او ل جممات د دغې مسجد تذکره کوي لمسجدن اوسس سالت تقوا من اولي يومه احق ان تقوم فيه هغه جمعه چې د اولي روزنه دغه بنیاد په اخلاص او تقوای خصې شوی ري نو دا ډېر لایق ته پیغمبر چې دی کې ته ودرې او مصطکیو ول فيه رجال يحبون ان يتطهروا دیکي داسه ناری نه مسلمانان دي جئی صفائی سوتری ډیره خوخی او الله باقی کوم کی, کی خوخیم درس بارحال نو د دې مسجد بارکه د قران دا آیات سورته کوبه 108 آیات کراړي په تذکرات تشویل دي نو نبی رسول الله سلام مسجد جوړول او تعمیر اولنه کار دی په کوبا محله کې او د بنی امر ابن او دا کوم ځمکې وا نو دازمکا دون دق سردار سو د دونو امر ابن عوف سردار چده سیرنا کلسوم رضی الله تعالی او دا غمیل کیا که او دادا سی کلاو زیو دیچ چې کجوری رو شو کوله کجوری خمدینه کی باغار نو پا دق میدان کې با او دا کجوری چو شو که نو دا سروازه نور و غیرته کی دا لگا زنو میسی دا زی کلکشی دا نو دا تاسو زده او حال د مځید د پارا هغه ورک د سوهابي او نبی عليه الصلاه والسلام صحابه کرام ته په قباهل کوته وي چې غټه غټه را روړې راغونډيږي نو غټه راغونډي شي او دغې نه بعد د یکبلې طرف ته وېدا شي یو کر راخ کا او یو غټه کې خو او دا دغه ګټه خصتونه باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او ته ورشه یو ګټه تر اوړه وسره جوخت کید زما دغه ګټه سره بیا عمر رزلان ہوتےو ته د ابو بکر دغه ګټه سره او ګټه واکه کیلا بیا عثمان رزلان ہوتےو ته د دې عمر دغه ګټه سره او ګټه کیا او بیا عام مسلمانان لګیا شو ګټه ته او جماعت جوړېره مسجد او دغه ګټه نو جوړ جماعت یا واخسره بس صرف ګټه راتاو کدا سې سنا سودا سې د جمعه تا غزه متعين شي دغه طریقې سره د مسجد تعمیر شروع شو وګوره سیرت نگار وای چې دې کې اشارې ده خلفای راشدین او د خلافت ترتیب تام پیغمبر د غټه نه بعد اول غټه ابوبکر بیا عمر بیا عثمان رضی الله تعالیه مجوبین شي علی ځکه نه اخی چې علی لنور را رسیدل رضی الله تعالی برحال مسجد جوړیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلامم لګیاړو صحابه کرامم لګیا دی پدیکيو صحابي ده عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی دا شاعر هم نه بلکې د نبی علیہ السلام کا مجلس او د دربار شاعر وې اکثر وې اشعار وې نبی علیہ السلام والا په مسجد کې منبر کې کی خوشا به کې نه شاوای رسول یې شان ده چې بر منبر باندې دیناسی اشار و یولان دی او حسان و زیلان حوام بے بارحال نو عبدالعیب نیرا و آخری زیلان حوام شائر دی مزید جوڑی گی خلق گٹھ او و نو داشی انسان کل استلی شیگن کارک نو کین دڑا مڈا و سره سرسا خلق تپی مپی ہوئی نو دی دوران که عبدالعیب نیرا د آخری دیر تکاوٹ فلیر کولو دا بارابا اشار دی او اشارو که دا اشارو چې افلح من یعالج المساجد و یقره القرآن قائم و قاعد ولا یبیت اللیل عنه راقدا و ای اگه چې کامیاب ده چه جماعتون جوڑه او دا اللہ کتاب پا ولارو پناستوی لولیه او شپوی پا ویخت تیره او دا کی دا را سابه کې را ما صفاتو کله په مسجد جوړ شو چې ما مخ کې ايات وی چې دغه مسجد تذکرہ منقبت مقام قران بیان کړي احادیث کې دغه مسجد بارے کې راځي حدیث ته صحیح انه بخاری مسلم عبد الله عمر رضی الله تعالی عنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کلا د قباء کلا سوروزه تیرول نه بیا مدینه ته نبی ابو دے قبا مسجد افتہ کی اور حضرت افتوار مدی مسجد ترا د کہا ویل نی خلک دے کنا کلو و پی ادرا تا او کلو په سور لے او دنت وی بیا یو دروازه کا تا مون سکو دا حدیث مشکات عالم را نقل کړي یو بل حدیث دے ابن ماجہ د سہیل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای شکور کے ود سکی او بیا مسجد قباط لاړ شي ولتا منزکی درکاتو کې ندتا د یو عمر یو نرسوا ملایي ندی مسجد بیا مقام د عمر دی برحال ددن بیله صلوا و سلام قباط دراتلو اولنې کار مسجد جوړوړو دس بیا نور مختلف واقعیات سیرت نگارو لیکلي لگا پا دے که علی رضی اللہ تعالیٰ نحو مدینیتا و قبات را رسیدلم لی علی رضی اللہ نحو نبی علیہ السلام پریخے ہو تو حجرت پشفہ امانتون وغیرہ اوالکا بیا برازے ندرے روزی روز تو دا نبی علیہ السلام نانا دے بیا را شو د حجرت شورو کرے خود دا د حجرت د واقعہ دا دے یوازے دکھتے بیا روان را رواند غریب سورلیو مسر نشتر سونو لئے قربانی دا سازے گا پیادل زی دا سوکنے لئے کذا پیخورنہ چی سڑے لاہور تا پیادل زی تقریبا زکچے تقریباً دا 500 کلومیٹر لار تا مزیاد تا تا دیر لیا لار نو علی و زیران حراروان شوئے پیادل روان دے یقینا دیر تکیفونے تیر کڑی پپٹھم راروان دے پپٹھ روتے دے او د ډیر لوی مځل بیا د دوجې نه خپل هم ځخني شي چې دواړه مځل شړې کړي یقینا نو چې کله وې کوبا تر ور رسید او نبی علیه السلام له نو غړې علي ورک نبی علیه السلام او د دې پر تکلیب باندې او چر نبی علیه السلام دې تکلیف مینوش او بیا وي توکاني په خپل لا سوت کلي او د اړیر زنانو په دې خپل راخت نو د دې رجالانو په پېچ کې جوړیش د نبی عليه الصلاة والسلام په لاله کې الله دا شفای خوا او بلکې احادیث معلومی معلومي چې د نبی عليه الصلاة والسلام سره چې دکم مسلمان د بدن کومایسا لګیدل نه جهنم ته دا باندې او دا حضرت پیغمبر مقام او شان دا حدیث نرم نو د علي زعلان هو هم نبی عليه السلام په سیبیا اررس سیدلوشو او اغه هم بیا نبی আলাইহ السلام سره د سیدنه او کلثوم رضی الله تعالی او په کور کې پاتې کیدله یوه سور واجې ده دغره په دې واقعاتو کې خلک براتل مسلمانان هم او غیر مسلم لکه يهود او غیر بوم راتلو دا پیغمبر به ګټه چې دا سنگ پیغمبر ده مسلمانان نو پدې کې یو واقعه در سلمان فارسی عرصی رضی اللہ و تالان ده سلمان فارسی عرصی رضی اللہ و تالان هم دقیق قبا کی ایمان روڑه در او دا اولن مسلمان دے چه ده نبی علیه السلام ده حیجارت نباس ده پیغمبر ایمان روڑه لکه مقین خو مسلمان موجود دو دوران که اول اسلام او ایمان چه روڑه ده ده ده ده سلمان فى عرصی رضی اللہ و تالان روڑه ده مقین مدینه کی موجود دادا دا عجیبا حالت پیدا دادا مجیبا واقع دادا لند شان ہو آئی آئی. اگر ہو آئیو آئیو آئیو اگرچہ دادا پورت تبسیلی واقعا یاو سو شمارے مخ کے زمان پا مجل تبلیو القرآن رسالہ کی پورا دادا دا حالات ویدیشوشن اگر دیر قل دلچسپ واقعا دا آغا ہو رہے ہوئے مانو را دا خو بارحال دیر بہترین طریقے سرا آغا واقع پا کشتر ولند ادا د بارک دا راځي د عمر مړي وګړو سو کوی د ودونیم سوا کال او سو کوی د ریدیم سوا کال یا کدا غنني خومري وګدته او د اصل کې د ایران ده د مذہب په اعتبار ده نسلن مجوسی ایران کې مجوسیانو راځي ا تشپرس او د د پلار د دغین مجوسی مذهب غټ مذبی رہنمای من مولاو ول لپچاتہ ہدایت کای په ایران کې د د علاقہ چې دغه اغا رام هورموز درام هورموز وته وی رام هورموز د د علاقہ د د بلار یورز دے لے گلے ہو چونکہ دے پلاری اغت مذہبی پیشوا دے نیخنن دے بابا دا سے نیازبی نیخوا مخمد سلمان رضی اللہ نو دچلے نو یورز دے پلار خپل پټی مټی جیدا یا سارو پسی ہو لے گا اللہ بس اچھا تقدیر کنی کلی حالتی بد لگ اچھے دا او قتل پلارکی یوع عیسی او داغه زو اڅه وکړه په عبادت وختو د حالت او د د عبادت خوښ شول کله زمونږ د عبادت ته اور نه تاویږي نو بس اغه متاسف شو اخر کې نن اس پاس شه د غو بس عیسییت ته منتقل شو ایمان اورغه وخت کې حق دین عیسییت به هرحال دې طریقې رو رو بلار په خبر شو د بلار نه بیا پټ دی او تښتید او تقریبا دې دوران کې دا نصراني چې قبول کونو دا سي بينز شپګره راهبان د بدل کړه د چچا سره وبو اب مړ کېدا ببل لولې کې ببل لولې اخري چې کوم استاد هغه د مرګ وخت دې ته وې چې زمون په د इलाقه کې اسنور حق فارసుకొني شي له همدې ته یې سخت طالع ارشاد کړي جوړيو इलाقه تورېګستاني इलाقه ته تو الته اخري پیغمبر را روان دي ید شي غ شي او دپ ایمان وړ نو بس د دا خبره وورې ده نه د مزدوانله په مزدوې چې پهله روانې پودل له س ګړي ې غواګې ماګانې شي نه ورکه چې د وا په ما یا صرف ته ووررس هغه ظالمنو چې را روان کړی د وا د او را رسول ته وایي جنې را رسولې په یوو رج کړی او سر کو نه مکتې خر کړی. دا مکینہ بیا يهود او غسر مدينه ته بوته او یا وادي قرا کې چې خرشه و دي نو دا وادي قرا يهود او په مدينه خپل رشتہ یهودو يهود او په وې خرڅ ک مدينه تر ور سه الله را رسین په دغه طریقه باره لن دا دا مدينه کې د خپل مالک سره او هغه يهوديو اغلب په باغ کې په گجرو کې کار مار بس غلام دي غریب غلام شوه آزاد انسان غلام شي دا هغه دور حالت ده جاهلیت نبی علیہ السلام موږ کې زوراور ورهاله آزاد سړې و غلام لکه سلمان رضی الله عنه زید رضی الله عنه یې خبر شکړه دا مور نه تختهلو بارحال دی وای وای زه د خپل مالک په اضاف کې ومه ونه تختهلو کجرمې شو ګوره چې په دې دوران کې زما د مالک لا یو سړې راغې را ور ته د قريشو هغه شړې راغله د محمده او قبا کې صلی الله علیه وسلم خلک ته ډیر را جمع شویل او خلکو ته دعوت ورکې و چې دا خبره مې وره ده کنه نو بر په دې کجوري کې په ما باندې څه چړوش چې ما یې شې ما خو چې کم مقصد د بارمه دا, دا دون له تکلیفونه تیر کا خو جوړې شو تا نو په ما دې روراره خلونه باندې راځي زرد کجولي ون را, را, را, را. را, را, را. کوش او دې نړۍ لورالم تپوس می توک چې دا تاسو تلک لږ وای وي په دې کې مار ایک مضبوط ډېر مضبوطه سټېړه مخراج چې خپل کار سرکار لا بسوی وا پښو او علماء خو دا څه شو چې پښوا نسکه جوړي میراوا غسه او قبا تر عالم پټ نبی عليه السلام مرګ ورو سره ناس ته خو ما د خپل استاد نورې را حیبانو مخکینی راهيبانونه چه د پیغمبر ده خیلی پیغمبر سه علامه نشانی دی ده با صدقه نخوری حدیه با قبلی صدقه با نه قبلی قبلی او حدیه با قبلی نخوری با قبلی او, او دویم داده دا چه چې نبوت پا دیشاد ده دی دو وو منس وی وی که ده و سوی ما ویچراشو اسی معلوم که چه رشتی ها غده که نه ده خیلی پیغمبر ما که جور رواق استه قباط رالم ده نبی علیه سلام مجلس ته حاضر شم مرګری وسره سوابناش کی ار کجری نبی علی السلام ته پیش ورته مي وي ساده مرګي ډير غريبانان دي دا مي صدقه را وړي دا اينبي علي السلام صاحب ته چي قران وليونه خوړي وي غش ته چي دي وي خوړي وي په سوال بیا مي کجری غش نبی علی السلام ته وي چي جي دا مي تعالی را وړي دا نبی علی السلام اجازه چي خروخ بل مي خوړي يما چي و ای بیا د شیشه تپاسه دم شاتا ولالو چې د امهوره نبوت وګورم نبی رسول الله باندې پوهش دا, دا دا را ماتو کیو نو د یهودو غیره بدا دا. نو نبی رسول الله پوهش نه غدا کمیش لری نو دوی چې ما کله اولید شاتا غ مهر نبوت دا بدا ش مخ کی تفصیل مونږ چې تکړه غالیما د سی دا انډه غونته دومره غونته غټاوا د نبی رسول الله باندې شاته د دوه دی اولو اوګو منځ کې نو بس ما هغه موې نبوت خته شو خل م او ایمان می را وړ او بیا می نو بیاله اسلام ته د خپله واقع و چې داسې حالات نظر وور و نو بیاره اسلامې چې د سهته دا خپله واقعې و نه خپل واقع بیاغوی ته و چې داسې دا چې تکلیفون او حالات را باې ت شوشي بار حال بس سو ظو. غلامه حالت کې هم اسلام هم وروړ په دې دوران کې د غریب باندې غزوه بدر راغله د غزوه احد راغله د خدای نه دي شريک غلام لیکن مالک تابع وي بیا نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم د هجرت په پینځم کال ته وې چې د دې مالک نزان آزاد ته کړ کتابت وسره کا حق کتابت چې سونه پیسې غواړي شي دې ته حق د کتابت کو اغه ما لیکن پور زالم او ارتوي چې تا به آزادون په شرط دارې چې خو براله درې سو کجوري نال کې درې سو کجوري او دیم بس حلويخ او کیا سونه راړا وړې دا ډېولې مقدار وي مانه بي عليه السلام د شکایتو نبي عليه السلام مرګ ورو ته الکا دبانې صدقاو بس وی دې مرګ ورو رااله انصارو هر شړې دوا درېې سوبوټي بوتي راګل درې سو بوتره ګورشي نبي عليه السلام خپل لار او یرا اسرائیل تا غباخ کې ورلا نال کړې يهودي لا کار خوشو خدای رسول الله تو سلام په دعا او په دغه کولو سره هغه ټول ادریسو کې جوړیوش هانانک کې جوړې شو کړې نه شوډلې کې یسس خاکي تاسو به ته دی دلته زمونږ بری موټر وې او په دې هغه باندې حکومت له غوله چرته شی او نور ټول له اړ دا شي لګی دې وی درو درې وشو ولګي وی بیا دا سوني خبره نو نبي عليه السلام را ته اورزه سره غونته سونه را کړه اما ته وی چې دا دی مالک لورې وې ما ته يا بسم الله وډې لګا دا اورې ډېرې شي لپما وي ما ته وی چې سملا الله پاک با دا پوره کی وی ما غا سونه یوړه وی را چې نکلا تول یما ته دا وی چې دا الله بستانه دا شی ادا کیلا کده قرض شګه در باندې کوم منل بارحال وېما بیا هغه سونه واغستا او هغه می ثول کړه چې ثول می کړه نو دا غ مالک غې شم پکی پورا شو بیا ما ته پکې پاتې شو لکه نبی رسول الله و صلی الله علیه و سلم بارحال سلمان فارسی لري زرانو دغه قبا کې چې نبی رسول الله صلوات و قیام کړو دغه دوران کې د ایمان راوړل بیا به وي د قرباني والے صحابي ریکه نو انصار و ظلي دا سلمان زمونږه ډلې نه ذکر په خوانه مدینه کې اوسېنو دا به انصارو و کې حسابي هرنګ دې ملخنه ده برابر نه لري د ایران له فارسی لري فارسیوان واسط او مهاجر وبوي نه دا زمونږه له دا هجرت کړل پیغمبر د پا او نبی عليه السلام ویلو چې سلمانو مننا سلمان مننا اهل البیت سلمان زمو اهل بیت کی صاحب تا ور پردې فارسي وان دبل وطن راغله پیغمبر قلب هغه ته کی صاحب کده سره دا اسلام زيده بارا چې دې قرمانه کړه بهر حال دغس یو بل واقعه ورکی دا خو یې ابن اخطب يهودیدا دام په قباء کې شوه دا د ام المؤمنین سفیره رزی الله تعالی انها پلار ده د نبی له سلام بی بی ده سفیره دا څل سفیر کې د يهودو خاندان نه دا بیا رستم خپل واقعي وایي خدا واقعي هغه ډېر رستم یې له خوشاله هم دقه د قباء دوران کې چې کله نبی له سلام دا غلتقيام کړي دا وایي چې زمام پلار ویا ابني اخطب يهودي ودي راحت سردار او زماطر ابو ياسر وي زباته ډيرا غران وو ديکه چکور ته بځيرا اړول به زما ته پوس کا په دې کې وای یورس دا نبي عليه السلام چې مدینه راغی قبا کې د بنیامر ابن عوف په علا وسره نو زما دا فلار او تر وي سره وخت لاړل نه کور نو وته دا, دا نبي عليه السلام یې کاته چداغا اخري پیغمبر مشتي نه ده کنه دي خو يهودي دي ته مخيني تعاليمات او كتابون معلومه وي پيلارن او مازيګر نور پري وته وخت کي واپس راځي را ستوري مو پريشان مو ودا شکل صورت هم تغیر شي او ملامت اونتي سفير رزي الله وتعالان هوي زحس مي معمول ورلم او د بخښاله مي ور منډ کړي يما د 20 توجو نه را ليدا سي ذکر اکړه چې زه څړې شي پریشان هي ویګا ځکه په مستے ورا دم په شالې خو دیرا لې ذکره او ایبارحال زما دا ثرو پلاړ دواړه نو زما دا ثرمه لري پلاړ تا وي او هو هو دی نبی علی سلام الله عليه اچی توراته زړو کتابونو کې تذکرات دې پلاړ مورتي نام والله قسم دې عمره نوې به ته تاسو کو چې مافي نفسه کم نه هو تر می ورتوي سړکه د څه را څه سمون څخه دی ایمان پر اورې خلاف پکې وی پلانې ورتوي چې تر سو پورې جام دیم دښمنی به کو مقابله به څه زریمان وکنه زديان برحال دیه هري به ایمان روند. او دا بیا تر مرګ پورې د پیغمبر خلاف د خندک د غزان وروستو چې کله نبی علیہ السلام يهودو پسې تللې بڼو کور وزه پسې ناغب بن قریزه چې کم کسان وجلشیون او باغیږي دا اخطب بن دا حویب بن اخطب هم وجلشیوه بلکې ابي رزلان حلال کړ او بیا وروستو دا سفیر زلان حجرانو دا باغ هغه کې راغلی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نکته دې مسلمانانه شوه برحال دا سه مختلف واقعات د نبی علی السلام په قباکې د قیام دوران کې را دي د قصو واقعه په کې د سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی اوئی وئی چې کمکور کې وسې دم کرا ناغکور وې ډېر تنګ وو د کلثم رضی الله تعالی او کور څه جرا جره سن امرات ده د نبی علی السلام زم پکې نو اي تنگونو زيده یو غوډه خزي کونډه کارولېګل صحابيه كونډه ده غوډه ده ځاونه مرده ويتا ته کور کې یوه کی اواز اوسېره په یو کمر کې او زالت دې رشن وي د دې دی دوران کې امامه قتل چې دشوي نا وخت وا یو سړی راته ودي غوډه خزي سره به ملاقات کو خبره اترې وکول ما ته دا ناشناغ ده دا چې له خځه مسلمانانه را او پرديشړي راځي دي سره خبرې کوي دا ما بس برداشت نشو غیرت منه خلابق وي بس یو ورځ مې خلې ته وې چې ته خه مسلمانانه خځه را سکه دا الله بندې پرديشړي سره خبرې کوي یماتې وی چې زه ما خاوون مشتا هو خادم نه مېشت سوب مشتا نه چې کار روزګار رالود او دا سهل بین حنيف ده صحابي رضي الله تعالی و دته پته لګیدې د چې ې سووکنیشته و دا د شې راځي د خدمت لوسه کو و د مشرقیو بوتان چې کوم د لګونه جوړ شوي دي که نه نهغ د لګونه جوړ شو بوتان مع دی او بیا د شې پټل خشاف ماله راړي نهزه پهې دا نغاارې د تنورغیره دا کومو دا سی زمان ور خدمت که نوزه و سر نور گپ نلگون خود شي چې نور خلق خبر نیش او دا لرگیس و دا مودا مو ما لرودی وراشی نو دا دغه صحابی براته وی دا واقع ما اگه کور کی داره و دا روستو دا سحل رضی اللہ و طالان ہو شهید شوه نو دی زنانا او علی رضی اللہ و بددر دی رولی مقام بایان و چې دا غصره ره چه او بل دا دا چده او کندی خزه خدمت کو مدا چې واقع هم د غلطه پرې قبا پرې قیام دوران کې راغلی دا. ده د دې 3 سلو روزو تیرولو نه بیا نبی عليه السلام د قبا نه ته لدې مدینه طرف ته ان شاء